بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او من قلبه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا اننا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى صيالا ان لك في النهار رسلا طويلا فذكر اسم ربك وتبتر لله تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل نزول کے درم فقانے ده صورت مقصد ترغیب دلالقرآن مخی صورتونو که رد, رد شرکو شو مکمل نو دا صورت پیش که دا پار ترغیب دی قرآن که تاسو د شرک را تول خواڑی او اللہ تظار نزدیکوی نو تاسو دی قرآن ترغیبو کئی مخلوق تا دا کتاب پیش او اپ سورت که <تصفح> دا بیا نوونکی زمعلم طریقې چې تاسو قرآن پېښ کوي نسنګ به پېښ کوي مزمل د زامل نره دې تم وای کسرې صادروه واندی شړای واندی صادروه واندی مون پورتانه کې اوسې ته وای الکسر صادر دی اوس زرا پاسا دا معنی نه چې اسلام السلام شړای غوستې وا شای داد محاورې قاعده ده یو سره یو یوکار اماده کې نور تا الک ساده رغور دور اپاسه نداء ایه مطلب اصل ده ایسا درغستون کې راپاسه دانه چې ساده رغسته یا چې رغسته وا نو مطلب ده چې یو سره نه استي هڅور کار کول غواړي نو تور تاې الک ساده رغور نو سادر غوردو مطلب نې چې سادر غوردو یا غنغه سادر غوستي او ازي کې اوسره غیر مشغول وي اته په اوکار مشغوله کيوله کې نو محاوره قاعده دا وې یغه د الکا غوردو سادر راپاسه محمد عليه السلام ترغيب دي کا عظم کا راپاسه داویي مزمن أغسريته وای چې هغه په اسوري پو اسوري ابلجان پسي کوي مطلب دا دے زان پسې خلق پيوزای کین او اپاسه سبو جماعت جوړې د موحدینو او د الله کتاب ورته نو ته زان پسې کا د مزمل معنا زان پسې کول ته دایې جماعت نه دایې له پکار دایې چارکان زان پسې کی دانه ته مشغول نه نه شغل الله درکو را پاسا او یا حد تنبیل حید تنبیل مهنی یعنی اخام خطاو جوک راپاسا او کیو سرے کار احم کئی نورتوئی راپاسا داکار کوا کش پایی کرو دی دارنگی دو آیتون مطلبی قوم اللہ خریدن. را قریدا راپاسا داکار شروع که دو چورش پا کولی شی او که دیمش پا کولی شی چونکه د شپې سره آرام کوي نشپای ذکر کړه مطلب دا دی چې را پاسه د اکار کا وکشپایې کورو دي لکه ذکر کوو بن قمل لا لا قليلا والنهار کثيرا را شروع کا او شروع کې نشپار رد پزانیاو کا لکه پښتونوی زداکار کوم شپارو می پزانیاو کړه ان نو تر اپاسه دا اداکار شوروکا اشپا رسپذانیوکا یعنی طول توجه دیک کتاب تا اوکا او دا کتاب را واخلا دا رنگی فدی سورت کی آمیر دی یو قوم آدرم انقص آدویم زد آسلورم رد او آپینزم وزکر اشبغم تبتتل اوام فتخد اواتم وصبر آنهم وحجر الاسم زرنی دا لس اوامر دی ذالت اوامر نبی علیہ السلام تکیر شروع دی اوامر دی قنن او ختم دی پا مطلب دی دا دی شتا پاس حکار شروع کا کم خلک اس تا مقابلہ کوي نو ماته به پیرا تر کار شروع او کار کوا او ته کم خلک اس تا مقابلہ وکړه نو تی ماته پیرا په پوښتر دی تر کار شروع کا او ته لا کو او ته دیسر جګړې مګړې مکو واس بیر واه جوړ تکل کو سیګا نو مکو تر کار وکړه زکر دا منزل دا بیانو د تبلیغ دے نو تبلیغ و منزل کے دا قیدر چی مبلغ پلو ڈیوٹی او پل فرض ادا کئی نو ستا ڈیوٹی او ستا فرض دا دی چی تکار شوروکا او تکار کوا اپا دیکار کئی کتا دا سو بد ردی کنزل کئی نو تکلا کیا او تا تی نمکوارو تا تی بدل ماخلہ مات اپریدہ زب اطلاق اس تنکے کار زمان دے تک صرف زعائی ندر کار جنگ ندے لیکن او سرے اصطاز اولی کی تھی زمان پیدا فرحیم نعرارا نا آگر جنگ نکے جتا مو زائی دے اور تب از اکہ جنگ نکے جتا سزا نشو اور کولے تب ارچا چاہشے جتا جنگ کن کو اتن دو تن رو لستن صارب اوکے اتوڑ ملک ستاپن زمانے لے مطبع جنگ نکے سزا ما سره ملوتا لګرو څوس راځي د دنیا او د اخر سزا له ما سره او د بدن او د سزا له ما سره مزه به سزا په دنیا آخر او اخر هغه سزا ورکوم د بدن دل دل دا او د قلب زړه به پریشانه کوم زړه به سوزوم نته ماته پیدا د دې او دا اوامر دس کاله مطلب ده جتبہ صبر کے دانے جتبہ پلو میرے سخصہ خبروں کا جنگوں کا بعد خلق کو مسئلہ نپوئے گی اور پتریقی دے بیان نپوئے گی سرمن شتے ہو سرا لینشتے لیکن جبہ پانا نپوئے گی نصبہ جوڑے گی خوک تشتے سیمٹ شتے لیکن جبہ دیوان نپوئے گی نصبہ جوڑے گی تیک دیا باقی خلق و سرا قرآن گی ترجمہ ترکی لیکن پا طریقی نا پوئی گی چیزا برا سنگا خیم دو جنب قرآن طریقہ خیم چی پلی ترکی سرا آلی او شیب پا طریقی کمی سمیگی ڈالی چی تر آئے ماداو مواد جمع کا نو اوکار دوشو تاثر اپنی سیشتے لیکن ستا کرائی نیشتے دے رہنا بس نیشتے نتبق کراچے سے سنگ رہا سی ڈولتی تا سرمسان ہے چلا خرابی اتبا سنگو رسے نو قرآن کریم اصر شم پیشکی توحید دے او داری طریقہ ام خیچی طریقہ بے سنگ اکے دا لس دی دا بطب کلا رک کلا رک او اشارہ دے تا رچی لس کالا محمد بکے او دے لس اتارے کے جنگ اگرنے کے اس الفاظ بنوائے اول کار نتاق اول تقلپ رہی گئی ڈیر خلق کو دے درس میں تلیو چھو میں آج بتے رہے نراب آگئے مائے تپونتو سنگا یرہ جی سلو آڑی دی کسان دی درس میں شوروکو ڈیر پا شورو اور اس خلق کی ما ورته ما بس ته کار نشکولے ته تا په کال کې دنګل لړګي او ته اعلان کې نه ته کار نكی زمونږه کوي او راغې هغه جو سو اړوش شاله کسان شي یا خلک تیار بل فکر اصلي مور ته مه بس نه کی غواړم په پیغمبر کار نوجه په کال دنګل وان بیا اور نوشه انتقال <سؤال> دننه کې د هتاورته لږګريسي فکر واه سر کاری وکړه چې څو رزیتی لري د لږه امامتی نیولیا ما داسکه راړل کې درس مونږه داسه مونږه سمې کارنکي کتاب شړی دغه په دې دم او څارې تره دی یا لري نه همیشه د دې تصېدی لري ځکه په دې طریقې کارن کړي چې نپاگئی ترکی کار بکی کئی پاوا با نبا وی دونبای را دے ممبر تو کیجی تبتیڑات شروع کی مرفی کر کے ارمشی او دیویس کی زانتا موکر کئی دونبای را دے دمزمن قرقیادہ کار دونبای را دے تبا دویخ میں کار شروع کر یو بیکار آو بڑا چاگا دیس نی اگا نبی یو ماشوم چاگا پیس نپوی جی ڈاوانا بیشور ہو که پر بیر ازی بورتوائی که تا دا قرآن دا اخلی ایمان پری دی تا ویوده دو جمعات نا تا قبضه پا جمعات نرکده مرگری دینه دی پیدا کرده اتوائز دکار کون نشک کولیتا دون بیر ازی خدا پا دینه با که تی بابا تا دا دا موز دا کو ازی بسم اللہ نشورو کو نطرول الضالین پوری بطور افتت تیره الفاظ بورت تیره امام بوئی سکوئی وئی جیده تا در الفاظ با نو سی کون قوی بچو بیر اخرا بابا تلغونی در الفاظ سی بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو در الفاظ بسیر که نبابا پوشنیم باورت تایر یرا بابا در ایک الفاظ دی خیال دی در اللہ دی کتاب در الفاظ دی او دمود دا الفاظ برخستا جی ناغا با یو بچے پاکھا مرکا تے پو مطلب بابا پوئے کہ زی مطلب سرے ناغا با یو بچے قواخد امیدی پو مطلب جان پوئے کہ ناغا با یو من بسم اللہ نبی سے بے رازی دا پار دا سبب ادہ انداد بندہ ناکارا لے او ناکارا سرے امیشہ زان لسے سبب گونی لکه سره نه چاوي نه سبب جوړي دکانداري یا تجارت یا زمینداری یا نوکرۍ مودال یې موږ نه چاوي او موږ په کتابو سره شروع سره نن موږ هم ځان له جوړو نه چاوه زمين کار دي دبه معنا دار یو موږ هم سبب چې ار څه کولی شي اغا الله یو یو چې مخلوق ټول بې وسا او بې عاجزه ده نو بسم الله معانا دارا چې قوا زه تا نشم تا مدد کوم دې پاس دین داد ده دې استانته الباء وللسیانه دې سمانا چې متامل کیږي دې تا شي بداخليږي چې واست امداد کوي دا پتار توڑی که استعانت مطلب سو بے و پاگ اسی داخرے چاہستات امداد کئی لیکن اکنکے نتا تاجت قلم لے نتبع کتب تو بالقلم دا قلم تو ذریع مالکلو کو قلم میں سبب شو داریں تو اسخلی نتبع اشترے تلفرس بس سمن آسمی تراغ اغهسته نور پایمه پیدا کړې نور ثاني ظاهري سببشه ظاهري کار کې کې سبب بګورې زمونږ کار نه باندې ظاهري یې باندې پښتې موږ نه آرسو کی سبب چاغار څو کولی شي اغه څو ګلاده د خپل دین راه فرایې بسم الله فرایې په دې سبابه اګه اجزہ ذکر مشم کوله زه کتاب و علمات الکمزورې بډای شه رضوان بسم الله خدا تما سره امداد وکړي کتاب ورشه دا یې لرم کمزورې بسم الله خدا امداد وکړي چې جما دایي طرف فرشي کوم جوړوم هم سبب پوشته خو شاید دا ختم شي نځي سره لشي نځم بسم الله خدای انداظ غواړم چې د ما دیوال ترڅا وکي دایي په باندي مشال چې بوټي ونګي بسم الله خدای امزاد بن سرو کې ظاهري بوټي لگوم چې تیزربون کې بسم الله باندې درزې تي ری او لندا تنور الرحمن عدالت رحمانیت اساس دی په دنیا کې ماشے میں گئے اتیلی انسان عرصے پیرا کری گئی مداری میں کرنے اکیلی نقرائے زنادہ کارم ترسو سارا کے ار رحیم اقرائے ار کار کے استعخاص توجودہ دار کیا پحال پوئے گئے جمیگی پر خیٹہ پوئے گئے داتی پر خیٹہ پوئے گئے اتیلی جمیگی فرانت نور کے امیگی لداتی کے ار رحیم ستا میرا بانی دیار چا سارا نقرائے تب امام پوئے چې زړه بافرم چې دا زرغون کې دا کور جوړون کې الله پیدا کې نو زمون اصل ذریعہ او اصل سبب زم ته الله دې بسم الله اخلاص دې عطا کړو زمون مخالفین موشته حاصل کړم اسنه کې غوانیږي دې بېزي او خري دایې دې سبق کوو اسنه کې استاد دمنلار شي کورتی اوم اصلتی مستری و ترکان رانو تختیب او شیطان رتا اصوصاوا چه ایچ دلالا کار موکو دویم کلمہ موگا سوایو چه سباب کو زمون پیدا شا او کار زمون کئی او اصلت زمون کار زمان زائری سبب روانی او غلوی بیمان پتوڑو چه زمان تربورن دے زمان دشمون دے ولے ټول قربان جنان لپاسا هغه ظالم چې شیطان دی نو غا امداد او شیطان موږ بچي جما نه دا استاد خراب دي کی مان دا نسی خراب دي کی حنا خراب دي نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو تو پاوذ بالله درځی کی تا داوذن کې مسرو رسوله یو امداد ځان لا پکارل او نو طول محتاج دی نو پا دی کہ بتوائے گرہ کنن بندیان خون دو خواہ بندیان دی محتاج دی کہنا یو الله دا غی حاجت پورا کرلے نو خواہ جمع حاجت من پورا کی او غی اللہ تفریاد کرو نزغد نیکان و تعلیم نزم اللہ تفریاد کو نو پا دی بے پور دی نو از باقوائے سبحان مطلب سے پخ خدای پر یو کړی دي اخلق کو بوخای صفات مخلوق لو ورکل دي نو سبحان, سبحان الله ایم ما سبحان الله ایم ما یصفو خدای تا پر جوړ غلط ته استاد ذمہ او نائب نشته موږ په دې به خپل کی الله هم دامین نجختې دوده لګسن چې په مم زما چون دي جوخته شي نو الله ما ټول په استاد الباقوری جوکشی لکه ما شوم کی ال واقلی موږ را کی مور فوري جوکشی پاکوری جوکشی داویغه قوا زبیا شریف زاجز نفانی انا از بیمار استین ناچارا استین بیاولادن الله همہ زمہ حاجت روا زمہ مددګارا رضا پوری جوکشی وتبارک اسمک او الله خیر را کی خیر تا کې الله برکو خیر نشه شو لے حضرت بیماران مم ز کمزوریم مم ز ناچاریم مم ز بیووسم مم الله ما کې خیر راځي مال صحت راځي کې مال اسباب مهیا کې سماله کارو سم کې متوی پوځي متوا فاتحه تورو میاش واقعمن ساتي رشي نو چې میاش ترې جنیمه موي الله کو شکويره څنګه موږ دې نیاشت نشه او تا به را غره نوګو په وړاندې په دشمنان شته چې هغه تدا مانامه یادا وا پړې masala پویډه خو را کې غضب کوي کاته مسل ا داڅه بیلاری هغه لاره نو مونږ لري نو دا څه بیکاره نه استي ما څوک یې نه غواړي کې نو تвай نو دي تا ترجمان نه دویږي چې ته ترجمه ته ناغه وایسه مرغوب ملک نه ظالمته ما پټه کار کوي چې یو تا ته په مننه په دې کې اگر موږ کی چې ما په غضب کړل غته نو تвай بابا خیر دی ګزارکې بابا مني چې رغې کې نو وست ته صاحب ته دایته نه راوی الکوړی راڼه موږ د قران په کې و ایمان واستانی شي اوس کې خلک هم نشو کېدۍ بیا یو شروع کړي او دوه تا بنور مغه سره ځای شي ودېاو نه به وشي زه دوه نو بسلو شي تلتاو وخت کې یو استاد او دیشا کا داس کوا هم زاد در په قال مصیر شي نو قال کې وځي جماعت کې जबाबтой چې ډورای بابا با چپې او عربه په دې دا پرسنل زنانه تواره چاګای پم کوشي نو دهو علماء مدرسه مونشي طالبو مو علماء مدرسو شه انځه وای بسم الله په معنا نه پوکي دې ګوره ان د امانت ته الله ده اسمه بابا توې چر ما ده یعنی بسماللہ بسماللہ مانا لئے مضاکانی انتظر بسماللہ پا مانا لئے پو انو طبع ہداکار سمکی نستا دس کورم شروع شان شروع شو کورم شروع شان نچدام ایسی تیری نستا دس با آمشن انو جنگ باقا کئی طبع نکئی انو بیاج باقاوی کدی فخیل لالو شوی کر با خنو. نطب آئی چه نا لغنی ملائی مخمده گزارک کون خود تاس و دا تاس اصال و کسای امور کیلی نا نشل دیرشو تا رسی که چه مجره گنشی نبیع با واقعی چه خلقی که شوق پیدا شی نا آقا بای یا جن روکه کرا غاری نطب آئی وابا اپنو کو بای زالی مانشتے آقای با با رپورت کئی چه دا اداسی دا اغسیری نا آب اوی سوگی اغازالیم پکا پارای که وی او بو نسکم دا خدای کتاب بنده این آب اجرا کی چه غکی چه کر آخنا ما سوک ما سر چانده کئی اینو تب آئی که دا ارکی کر بیواز ناخلی دا ارد خیر کار دی دا اللہ کتاب رسول دی مزید کی چه تن رو نو خوای خیر دے که سوکا ناور کوي که پیسا اور کئی رپای دیلو نه ورته نو پښتن کې پیسې یو شي کېږي دوی ځان وځي نه پاله دا پښتن خو یې چا ونه دا له کوړه نه دا اجرت نشه دوی ورمنځه کې چې چار نکبه به باندې زبر سره ونه ګور مونږ ځان لو کړل دا و انا ور کړی زمونږ شه به بدګي شو کړ خدا اعلی چې توا یوته مهنافی نوچے سوک کلاف کل مذیب ہوئی، سوک گئے، کافر، ناک خرب و پوشی داغت ہوئی، اچتی غصری، نوکل الفکر خوابی کی نطالقا سمئی، کہ دا طریقہ ازدنی، آنو الفکر بند سی، ماتا کلا فجال دی کلی کلی کلی الفکر بند نظام تاکارنے لکرنے، نو، تا نون کونو، تا نون کونو نون خدا غشید شیطان، تو تاکار کرنے لکرنے لکرنے لکرنے لکرنے لکرنے ا دې بدل جنگ کو دې آزادو ډېر کلو کې ځان پخنې پرني کې ز مسله بیان تا کړی کې کار نه کړی چې ام کې نه کړی ته څه مسله بیانې مستاشه ته ته ندیول ته څه صورت مزمل کې خې داسې کې بندې لوڅې کړې نو هغه ویلي کې باندې چلته کې کار نه کېږي دا بار پوهچاوی با وانز رشیره ده کله په دین قرآن منیږي دا ته پوسټ نه کې چې تاغه بار تکلیف کې جلسې کې مار دته پتا اخلي کې کار کړی پتا نه راکنه انز رشیره او ځل کور واه قرآن کې راځي سمونه چې تا کار کړی یو سړی یار شانスル کې د توکام له ډیر عزت مې سم و اتسب وړل خلک و دي ا دای کوي حما تل کنه وناز دې مې نیم به یې نن نیم خونلې کدي ما دغه عزت یې هغه د دل پر قران پھیلو چونه له خلک راکی په پته دې کې لسمه ای سومن ور کوي اما قران دې راښلو رس مرواج او بیرات پی دی دغه ما مسئله ټول کلیونه ما غوا دان دی چې مان له ډیر اکی هغه کوم شې وړون لسمی شو مناه اماټی کوم شې د ټول کلیونه ما غوا دړدان دی چې سکا دره مال برکوځ شه راته مال راکې دامه ویلې مینه ما غوا دی چې قران زګي د زما کلی کې خوږه وځه اماره قران تر کې ناميانوز ورکړه جمعه ته کې درسونه شوې دي انا کانو واغسته لاس کې نماز ته څنګه وایي دا غلطه خبره ما دا یو څه داغه عمل داغه تر کې نه معلوميږي انا سارنا تزل علينا تنظروا بعدنا الى الاثار زمون څه يکي زمون په جنب دلالت کوي تنظروا بعدنا الى الاثار زمان پس زمان طریقو تا گوئی چه ماسی گڑیو دا کار کئی چه ما رسخات خیرات را کئی جو سوری دا کار کئی چه قرآن دا کئی نا دا غد امک نپس دا در راعت کئی دا طریقہ دی صورت کی خیر یا ایوالعظم من اے جماعت جو اون کیا تا جماعت جو اتخلق را بلے قوم را اے مضامل اے گر مشولا اے پارام ناس اے تنم کیا مضامل اے تنم کیا زان پس خلقو لگو ایواز اکار مکو اجھے گا دشپی طول مگر لگ دا لگ ننگ دے اکم زینا کار شروع کر مطلب دا دے ہو کشپی کیا او الله چې شپې شروع کا فرصت او تزرل نشته لیکن څنګه ولم کو نه طالب تقریری خالص بغیره تګوري او یو بل ته بغور کې وخت پورې لري هغه وسره کې پټي کې حدیث کې را حضرت عبد الله بن مسعود ته رضی الله تعالی او تخلفوي چې یو ځه ډېر ډېر تقریر کې کاش چې تا نن تزرل شوی وی حضرت منته یا کارنه تخول نه بالموازته اسلام موږ ته تقرير کړو مخافه ستامه یا لینا دغه په چمن تل نشو نو سنت طریقہ دا چې ډیره تقرير کوو چې خلک شوق کې پاتې شي دا نه چره ای غل ته ووري اشات غوري چې رته نه وکاله خلاصيږي نو دا تقرير کوو شوق کې پاتې هتوایم بس علاوه تقې کې مسئلې سموت کې خلکو ستوجو پړي دې ګوبوت کې نارغم سر کې یو دا وړ له ځان نیمه پاک نوښته او ان قوس معنا دا چې ګور جماعت ته چې تنګګي نو کومه او ان قوس یو قليلا ته کم دې امرز اختیار دې دا ان قوس اوسه زده معلم اختیارات شي دا رنگی یو سرے دعوت ورکی ناغا مکیتا بگو دی دانتی دی نمبایرہ دورتی ورکو آئی ناغا پا دیمارہ دوٹکن ناغا خلی نمبایرہ دیمارہ دو جملہ ورکو آئی ناغا پا دیمارہ دو جملے ورکو آئی ناغا لگ جاتو لگتا مو کیا آگر شوک کے پاڑی یہ دا طریقہ دا تعلیم دا کہ پاسا میدان تا او دا خلق کو و خو گورا کیا گئی فرصت تے نغواقی کار شروع کا اور کار شروع کے ندو رہ تو که خلق کو بوجھ لی مخافت السام مت علینا که خلق او دا خلق کو فرصت تا گورا و رتلل قرآن تر تیلا کار بستاسی تاقیر بنیشتا پاسا کار شروع کا نشپیر کم کوایا جات نکار بدی سی ورتل القران ترتیلا انلا القران قرستو ورتل همانا ترتیل سټوی لجل لجل یعنی ترتیل دې ته وای چې په معنی او دا سي خیالات کې به مطلب غيپوي معنی القران او پسند حزموا بخلاف الحزم الذي لا فهم له انها قسم کیا پیضان ہوئی عقل و او ظالن مطلب ہوئی یعنی جملہ تیتانے مو ال بالجمله شروع کو چراغے کو مطلب صرف کو ہوتی آیات صحیح جملے مطلب دے رضا الحمدللہ مطلب دے جس طعنے دو قسم رہا یہ اس طعنے تے دا عیو صحا این دخوای توب دا ندھا مطلب دا دے ایت کم اصطا این دخوای توب دا لکرامت ات کے دل جوڑون ورکول ندھو دیتالیفیا اولیٰا پکار دے چخوایا ترامت اتیوی تجوڑیتو ارکے رتل دامنا ترتیل اصل کی توضیح توائی اوضاحت توائی یعنی دا سی مانا کو چخوا عزی شوئی او خلف کوي نبی عليه السلام کوئی تا داوا چې حضرت به قران لسته کان نه کان نه لوست تاسو عمر نبی عليه السلام چې به قران لسته نو کان نه لوست تاسو هغه جمله نه پس اوږدې دلو دغه کشته کوم جمله چې به لوستا نو هغه مطلب فهم مه ورته ورغور نه به به دغه جمله لوستا ګارلو سلطات ی حدیثی حدیث هغه ما لرونداس یو جمله به نو هغه ته ورونې ساحه الله واضح قران په واضح لوسه سره چې خلکو پوهه رښت تل سلوره مرده اصله کاله پاس دا سره په نداری سره کاله پاس قران تر رسول بلا الہ اللہ مانا دښې له او بسم الله او ذواللہ وکړو د موزیک خېلوه د یو کونو د په تلې نکلا او نن د کومي یفدرو دا ټول لیکل هنه څلورم کال دغه کال پس قران یو تعلق سره نو قران چې ته نن دې لکه دانه چې ته امام رازي داویلی دي کبیر داویلی دي نیلا تلو هتا ربان ګندړ محطا اے پران صحیح نخیح اے درد اے درد میں کئی کئی نگوی جی کئی درس صحیح درس کے دو سوکر صحیح نگوی درس سنگ کئی اے دی تفتیر کبیر پا کیوائی امی کثیر پا کیوائی او داغی حالی ورکی درد میں کئی درس اے ند دیر شوکی درد بس دا وقتنی کئی درد او اس پاوتا میں اشتے دغه دا پیژل اس کا درس می شي ما طالبان ته مې یو درس نه تفسیر کړی ویه کنه پکې مې د اړیکې پکې کيسې وله دغه صاحب قرآن دین تفریری هغه نو خو دین ته درسونو زریدوم دیان هغه په انه په دې ته په تفسیر وکړای جامو کو طالبانو په غوړه درسونه روان شي نو قران فام اول بښي نکټ تفاصيل کو دي عالم کار دي زمو مطالعه کي او خې نو فام به خې ورتل قران ترتيلا اوازه کو لولا قران واضح واضح قران لولا 보자 حدو ذا مطلب چې خلق پوي دایري ورچته تقرير وکا دایري ورچته تبلیغ وکا ته به تبلیغ وسه دي تا قران درکړی چې تبلیغ کې اول قضه کنه ازدا شي کې قران چې زی بار مانم تا امام دا قران غلم دیلار جل الله پل کتاب کې فرمایلي دي جل الله او قران زکا دا قرآن نده دا تبلیغ کن داو تقرآن دا کنیدی دی یا پا دخواه نا خبوی دهی کب دخواه خبوی دی اخواه تلیتا خیلی نا دی قرآن للا شان اده قرآن للا وخور کن ادا قرآن زده کن چه زهن تی پیو دی رتن امر دی، زد امر دی اون امر دی، اون قس امر دی دا تول وامیر دی ادا قرآن سا لگو دی. یو وفرکا لارشه لیک کتابنا ادا کتاب دجا ورتل قرانه ترتیلا الولا قران په واضحه واځو نوستو مونږ ګورځو تا باندې پورتلون بوزون بو سیه قران قران دای له بوز ده لکه دا انگلیز مقابلہ او قرآن تل په خول ده د پیر مقابلہ او اگر دا دا دا دا قرآن دامیانونه ده دغلا مقابلہ او هغه اعمال منځه کوي دغه ان مقابلہ دداشي کتاب چې د عارضو دې مقابلو نو قرآن الله او ته یې ذریعہ وويږي داینی ویلي چې بستر او اخلاق په منځ کې مل اصل یا تب میاشا و صلو میاشتے شفل میاشتے لگو دا لئی بوجھ دے نا قرآن زکول دای و بیر لئی بوجھ دے ادای و کار دے دا لئی کار تاوالا کیا مخلوق مقتداء کر دے امام کر دے دائی کر دے نتاا اللہ کیا رئی یعوی منظر کا دائی نید رہی تاوی گر کی کنی چلاوکتا یا ازائت اللہ شدہ لئی کار دے بلکہ دا لئی کار دے دلوئی بونج وزمون تابانجیب بونجلوئی اتاکی پاسی دنش پی قرآن دپارا زکا قومل لئے قرآن واضح وایا او پاسی در در قرآن لگا دیر ستی دماغ فقط زور سا در خلگی از دریر دستی دینا ولی تابعا دردی شکل دیر دردی جنگ جگری زمیداری دکانی کاروباری نلشوی پاسه قران وایس او دا شی وای چې په معنا کویږي او ستاسو د دې څه او تاسو ته الله همشدد وقت اتکا علی نیول د قران د شپې دی خري چې وای نوی ته خپل دی عطا وای درګیشول دې وګار نی نو اور سب وی اصل کې لامبوتا معنا دا لامبو جو ایشرینو رواني او خپل څه تنګوي دا غو مقصد دایې دې زری اپنځو نو دا لامبو یې ارامه دا لامبو زنده کله یې سوداګر سره کله پر سوداګر سره کوي چې ترې کلمل ځه چلے دا یې دا لامبو زنده کله یې کوي کله ګډ کوي کله واخلګي مڅړي ته لامبو یې دنیا د سود بپارا نږه چې هغه لامبور ختم شي لرياب میشه لامبور قالو کلیجی چې لرياب نږه چې یو ځای پیلونو چې شپه څنګه لامبور نيشته نږه شپه کار کوه کله چې قران دی زړه نو اوس 빈ځم امر واښ ګره چې آیات ته اننده الله او صاحب لا بسم الله الرحمن الرحیم داخت سليمان نه ده اوخت کې دادی چې انداز واره رمل کې درواله او الله ونې سي دا من ده زکه هغه دا کریمه لې کړو دا, دا, دا یې قران وایي چې کړه تا خاروک نو اعلان نه ده کو چرامه ده یو الله کا صاحب حضرت او نه سي وتبتل الی تپیلہ تبتن با د تفعل او لتفعول مانا یکدم فعل موجودو لید تبتیل کی فعل رو رو سر تو حوث نوخ امیمات که سمعنه که را اخلاس میکن رو ری رو ریشن وقب کنو تیره او تبتیل رو رو مانا دا و تبتل ازان اخلاس که یاد ال الارو کا کہ بغیر جاننا نہ بالمرد قاعد نشته او تپتیب بابه تفیل دے او تعلق ساته الله سره لګلګ زګه زړه ته یوزر د الله محبت نه راځي نو که یادو قران خا ضرور تا قربت حاصل شي حتا کی جس طرح الله سره ولګي او استاد ز مضبوط شي په دې عقیده په یوزر دا لنګره دي په دغه ورو نه نماز نه یوزر چی اوز علی سرمی ٹوٹ پی خودیر آئی آلہ تا بادان روڈ نیجی کے روڈ و سمانہ که بیمار شی نتوائے یا شافی کونگی شی نوایبہ دشمن بانے کمزور شی نوایبہ یا قاہار دارنگی دخلائی دعصیفتون استازین کے مپری خورجی گی حتائی کچھ تول دو روکے ستا دا ستاسو ته تکلیفونه مصیبتونه جلی دا ټول یو الله سره او تاسو دا الله نوم نه کینی شفا مالک شته زما رزق مالک شته زما بچاو مالک شته زما ده مالک شته زما ضرر دفع مالک شته چې دور کې دا ست تکلیف دور کې چې تاسو زین په دې مطمئن شي اتبطل یوزد مخلوقنا انقطاع کا او یوزن طالباندی زکه مفسرین تبطل معنی کړي رز دنیا و اعلی دنیا داغه مخلوقات ته وزر پیدا جماعت ته په خوږه اعلی ته ندی کېږي ردمه یته مغرب الله یې او یو الله تا نبیہ چغہ اوو سا داشت پاکم کال دے او اس چغہ لا الہ الا ہو نشتے حاجت صلوہ آیا نشتے ملدگاہ بید اللہ حاجت روا دے او چکل اللہ چغہ دے نوم کال فتا فضوکی الہ زمدار ملے یو اللہ بلکل زمدار مشتے قرآن دے داکہ نو اس چغہ اواما پریغضل ترکت اللہ تول عزا جمیعا کہ ذالک افعل الرجل البصیر غیر اللہ میں ٹوپے خود چاہتے کہ عقل بھی اتنا غدارن جیشتار کی فلالعزا ادینوالف مسمتی آخ ولا سنم بنیغن من حضور زید سنچکم تقریر کو زید ابن عمر بن فیر موحد جاہی دیا نمائیس ربونو هي دونم ال ربن عذين نذات یو امور يا الله کنه جن بې چلے کې فیصله کیږي او ایش د تفسين کیږي يا الله کې بللې دانګې چې غاړ ک يا الله نه لګارلې يا حاجت ورته اونې سا تلزمات مانوړې لمن ستاره زایمې تیز جواب د فریاد دا چربه او هم کال او جکه دا که ته میدان کې وې نو خربا به وتا را پونشي یو وای او یانه شفاعت نه کرامت نه مانی دا فتې وي مطلب چې هغه خبرو چوي دی یې کولون مکوله ده څریده وسبير علامات کولون مطلب دته فار په سوچې دی پتا باندې تړي صاحب باندې وڅړي څوک وای شفاعت نه مانی څوک وای متذلیل دی څوک دا صامین کئ هر څه سو کې سوایي هر څه سو کې سوایي زپاګ اخلاقه نه زله په واپس کې غمنا دا چې هر سوایي علامه یقولون دا د جنزل کې بدره دي کوي واس په یو تقریبا په دې مصلې باندې باغ برو سلدا باغ برو چې دی وايي دا بموي امامتی دې دلته کو دا بموي مدریسي په دلته چه اولی دل اوزیفن لرکوم برستان بیزار در دا دابا موئی چه ما دل پیسی نی در کری دابا ما دل وصله نی ما دل خیمن نی در کری دابا موئی ما دل راشن کار نی ما ای قولو نی عام کرده دانا چه اتوائی منگر راشن کار را کئی من کل رات کو دیشون من اچی اغمیلی سشین راکی بی خدا آغا چارت دے لاؤر قطرم سنسطر کی جلساو ذاکبر ترے دم یو خود تقییر کو ما او قطر محلا سوگ دا ایراد مودودی خدا دا محلا چپردہ کو علا بلوث شاکور کی تقییروں سرگوزہ کی تقییروں بی خدا آغا چارت کئی چی نور کئی نو آغا خد بار او چې چا خذه بار را خپل او پیسې خپل لراځي نه غرض نکړي دا مې نه مافي زه د غلا اچارت کوي چې پیسې ولور کوي هنه که دروست دي کله امي کې پیسې اتلې زغې جنډي کوي نو کو بوتل لاندې کې کله ضروري جنډي وکړ امریکي کار سूपी چې خذر اوکړي دا نه چې من یو ذکر کوم زه دای ایمان خدا دې یاغه خپل له مالو چرځي انا غبرت نه کوي نه برابرون چره کوي کاغه کفر یاد بکواس کوي مذاغرت نه کوي خله له رج کنه کدی تا ته وای جماعت الله خلاص ان کوب درک او اسلامي درک پیسې می درکړي نو ته څه کوڅيږی دا ریادت وکې دانه کې څوک څه ولایت اوه غنی ته هي نه جس اونې لته درکې حناغه باندې رد کو اگر چې هغه هره فز کې بیمان هند صاحب او تا اون کې اورت کې وسو علاما يقولون نو کله کو صاحب په سی باندې چې وای دې تابنده صنعت تابه اپری غدو خود شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ رسائلہ الہجر الجمیل آرائی پا تقریر لیکلی دا مجموط الرسائل دا حضرت شیخ رسائلی یو سغرادی آئی کشپک رسائلی دی ایو مجموط الرسائل لشیخ یو کم دشتی پا آئی کم دش مجموط الرسائل دری جلکی دی دا غیر دنبائی رسالہ الہجر الجمیل حجر جمیل یعنی د الله فضیل باندې په خبره چونګه دا نقصان تا کېشته نه ما په خبره او تما تبذر لکه ز انتقام نه اخلم د ته هیجر نو منځل ختم شو پتافه په یو نه غره او تا ته نه ما خالق کوسه ما ته پریره بدرنی والمکذبین نو پریره ما آکه سان تدوجن کوم کیلی تارالا ما په سان کې تکذیب ته استه سان کې اما او ميرم قليلا اپري دغه مودا وله ما زګه انقال دي جهنم اطام دې له غسه آزاد دنات د سرور عذابونو ذکر کړه یو انقال انقال وای جامه نه کلل نه کل وای تړل وتا ته بيتري زنجير او تام ان جا و سوتن ما زه غت عام نه دا سه تام چه دی وقت تنگي دیوخه وکي سمانه دا سه تام نه چه دی و تام خوي ادرد باز ويږي نا ادرد بدر دغه پریشاني او ديم يو نکال ايو ديم جهيب ادرين تام ان و س امام راضی دادری ورد دنیا سر لگو دی اوازابن علیمن لاخل سر لی مازقا ترل دیده در بولو ترم و جحیمن امازقا تپشت رو بیسو دی اوطام بی دست دام چه دی بتنگی پاکستان که غلوی که خاندار چه دی اگر دوڑه دو جوار شیراوالاکوینو بچم چیفی دو چاہ که پاکستان کے دیر اکا خانی دی اکیور امر پریشان دے ستا دشمن کے کم دے موابس عرب ازا صرور کرنکو یو وراغذ رو طرم پریشان دے کم مشرق امیشہ پریشان دے ام مشرق امیشہ تن دے ام معاہد امیشہ مطمئن آغا خوشا لرے مطمئن دے آغا دے پروانے کی کپو دمکہ سملاستم کپو پٹی کسملاستم کپو میرے روانے آغا ہی زمان اللہ نگاہ باندے آغا مجھے کرے آغا منکر چے دا آغا ذری طرح رے. دے پریشان دے ظلمی خفا دے ظلمی خفا دے آغا نرازی حارون حال تراغل و او خود نورت و وزیر برمکی را پاس و چه او پرشانی مندر ایس اتمنان لسب نشتی او علم ساقا بودا چه سب بیان لاتاو کی قدران مطمئن شا او شپری منع وقتی وقتی وقتی و مائن ذریلا او علم ساقا بودا او علم پاسد عزتی وکو ہارون یې چې زو وزیر تای سشتي اوور کوله ضرورت یې ورته ضرورت یې ورکه چراوه پریشان دې چوم بل څنګه بولا بل ځای بوته اوبون دلاسه ووتو هارون یې زرمي چي بل څنګه مي بولا بل ځای بوته چراوه چې زرمي چي هغه مغلول مليانو څخه بوتلې چرګ باندې واي فقط میلی په زموږ په کتاب خبرې بولا ورته دلته کې یو صوفي به ريما محمد بن الله علی شاه غرد ابن عیاد هغه څنګه په بولم دا نور کور تلو آبا یو خار کور منړې ایو ولا کوټه ولاندې اته پاس به یو ور کوټه واه په دې لاندې کوټه کې دیو بریږي فوزیل کتاب بوري او ونیفش آگر دے راغل دے مکیتا کش کش شو فضیل کے بارو قتل سپومیوہ میدان کے بادشاہ وزیر دی فضیل پوشی بادشاہ وزیر گا لد زر اف ڈیوائر مڈک رہا کی کینہ وزیر آگر تاوی اس جلد بادشاہ را امیر المؤمنین اتا ڈیوائر مڈک امو سام المانویو بچه و یونډه را څرېره وزیر تواي دیور کې ودرګا او لاس لاسه کچونوځي ونه تفتیز ازیدنه ګورم ورکوړ نه و وزیر لاس دور شليونی وله ابادشاه دنه لار لاس ترپي ترپي په وګور کې فولل لاس د بادشاہ کېولګي دا د فضل چګه کرا ماشاالله سوره نورم لاس دې نو د خبر د پاره اصور سربدی دو فضیل پا خبری سرا حارون چگا کرا پا جڑا شا فضیل توائی بلا خبر اوکا فضیل اور توائی اخپل حساب داس او سا تا چه سبا خفنی بیا حساب صاف کرا حارون بیا چگا کرا وزد خبر بلا اوکا فضیل اور توائی تد خلق و بادشاہ نو خلق و سرداس کا اوکا کستا بادشاہ سبا تا سراغا معاملہ کئی جبی خفنی خلق و سرداس معاملہ اوکا کستا بادشاہ تا سراغا معاملہ کئی جبی خفنی یعنی انصاف کا مخلوق حق ورکا فوزل حارون دے چھوکرا وزیر بس کنور موہ بادشاہ چکندری حارون اوکی اوکی کئی او وزیر تاوی زو ویسشت حارون فدیل تاوی زا بادشایم حارون در ما پی جندلی ما و ما تا سا خدمت تاوید خدای دا و لوری دا برای چد که غوگی خیر یقی و ما تا سا خدمت تاوید و زو بس دا خدمت تایی چه زمان کرتا بیارا نشه ما دا کار موخ کن خلق او باز یا کوي زم ما پور کرا نشي هاروني کا وزير کوي چېشته ويذر در هماشته زر فون رشته وي اور کولا چې له فوجل توغور ما سر ظلم کې دخل کو حرام مال دی جمع کرے دی. او مال را کین نور ټوکي مال واکې والا تیرای دی واقله اګه ما کول کی اورما پرېدا ارمان وسه بادشاہ او وزیر وته ده خدای را تود شوې به بُډا عقل دیواله رکه نه درې مرزه چې موږ وګي عقل کور لپسیر وزیر تا وزید چود داورتا قرده با از سلام علیکم از سوکو او حرون او حرون سوکو او حرون سوکو او دعا ملوری دا او بیمان او اسد بیا بن رازم واقلانون اتیاره تا ماسر وادن اوکو چه بیا بن رازم نوز بیاورالی نوزر داستی بیلوز و سریب کسی اخنم واقل پسی رزا حرون داواتو ایده او تاوی بیستریت امی بود از رم اتمیند شد اپر آن کالا بود مال از رولت از رم کی کب مال از رولت از رم نو دنیا دار بلیر متمیند ماسا غن کال دی زبول از ربن کم قبی ترم و جهیمن زبول صدون تا پیش و تعامن زاغوسطین افراد بد مدی پوراکی بای مذنی پولاو چرگان دینو ساو طعام بدمازا فن بولنیور کئی اونو ایو بیتیاره چرت جوار رو رائی نیشتی ساگ نیشتی چر پولاو فی بدلگی دنیا بولا فریشان کم آغا سریلا جده قرآن مقابله اکرام دعوت جن تباہ و برباد کم و عذابا علیما عذاب درنک بیت دنیا کی بداد اور آخر اخرت کے عذاب ڈرنا کو رکم تعلیم طریقہ ختم شو او دا عذاب الیمن معنی کہ کل بھی عذاب الیم کل کی رکو ازم کا اورنا ہوشی با ورنا ڈر دا ان فناء او بڑا عذاب مثال ویسن گئی ولگ منتا پیغمبر بیان کے دا لاز دین لکهما چې څنګه نه کړو فرعون د پیغمبر نه فرمانیو کړ فرعون د پیغمبر نیوونه نیو دی فرعون لرا نیول کړه وبال نه ده نیول د تباہی کی نیو نه هغه کیا عذاب و دا و بال دا عذاب مثال د دنیا د عذاب زرني ورمکذبین اوس عذاب د اخرت نو ځین به پکې زادابنه کفر وکتا سنن انکار ومکه د الله دی کتابنه انکار دې درو ورسره کوله دې زدا دې نکو بیان دې نکو عمل دې پهونو کو لکه مو کې تا دنیا کې قران زنه کو دنیا کې قران نه خو او تا بیان نه کړ نو سن بابا چې زادابنه کفر وکنن نن دې قران تا وا دا غره دینه چوبه ګرځي دا رو ما شمانه لګډاګان ما شمانه مبرګان چې زیږمنه اسمان با پولیسې پر راس کې انفطار وکي ځن دا راس کې د شدت تهيبت نه اسمان پدې غم سره تبا شو می الله کی دونکي ضرور ودا کار کوو صورت پند کته دنیا کار کې پند نور قرآن را وخورګا او قرآن زکا قرآن را باور نور خلک څه کین نه نه نو تم روان تحریک نور علی کرے اونس ابه خودی قران لتیلی دا پند سوکه غوی کینی سی الله تعالی روزی نیسی دالار کڅو خو را ته ځان نځې کای ناراضی شي قران د زدکی او قران دیو خوی دا الله دې بیان کی یقینا لفظا خودی جوزه کیته کم دوه څوش پهنا یعنی یادې مطلب کم عمل کی کنه الله تمادی لے دانه چه مخلوقتا اوخایا <تصفح> مطلب دار چه نت صحیقا خطاب پیغمبرتا مراتنا ٹول کم عمل چه که نو اللہ تا پتا را دانه چه مانگم جی ردت ترکری دی مانگم مسلح بیان کر دا تا سجل ترکری دی منتا پتا نیشتے تا مسلح بیانون منتا پتا نیشتے آتا چه ذکری دی ماں موئی درکار دا. مطلب دار ما ته یی په وروسته کال حاجته لږ داسې شو شو ما چالو چې حاج کړي نه را <متبر> توای کنه ما ته سلوای چالو چې حاج کړي نه را توای کنه ما <متبر> قضې س بیان کې پهنن نه کړې انه وای کنه راته ته سلوای خپل عمل مخلوق ته مخه انو مطلب تایره اخایه رښتا خپوهه تدریږي کم د دوی سو دښپونه یاني میا ته اټوله استاصله دي الله انداز کړي زمانات له لون حق خواته پتا چې تاسو زمانه کارنا کارته لري او تاسو په دې زمانه کې سګړي دي په دې الله چې توانو له دې 12 نمبر باندې وکړه چې خپل قانون نکوي لونې آ که آسانې ده قران دانیږي چې تا نه لری مزایو چې دا ورکه نه تا نه لری لو قران زکه لګلې زکه ټک ټکې زکه ټول اروز په تا نه لریږي ګنټورکه بیماران سمانه تاخ په ټول واښ نه لری انوردی چې سفر کوي دنیا کې الاټۍ دا لانا رزقي حالال درو دي کار زکم کو چې باځ زمیدار دی هیڅ فرصت نشته انوردی چې جنگ وکي پ진دار لا کې مجاهدین وی مقابله وکي دانه یا کتاب لمانه مقابله وکي د کفار سره درو دی یې جماعت مختلف دی یوه جماعت ته یا غواث مال غټي کې په جماعتو لګي دین قسم جماعت ته جرهه مضافات کوي او اصل جماعت افراد هغه بیان کوي بیان د کئ او ګټره ب کئ زمیدار او تاجر او مضافات ب کئ عمره جماعت په بزازي قسمي هر جماعت کې ډري ډلې یو ډلې علما هغه سره مال دولت نیشته انا غیر رجنګ طاقت سره نو بیان کوي دریم کې سنډي عوام نو هغه سره د بیان طاقت نشته نو هغه بمال لګي دریم کې سنډي خوانی موتبر هغه بیان نشي کوله نو هغه با مدافعات کوي چاله کچا لړکی کربن ټول زور سرغول نو کچا جماعت مخاری کې زور غورم غورم استاد جماعت بدرې ډلې اور دادرې ډلې فټو ما د مليانو چې ځانني دا دا د دین د مضبوط شو او ارکان په قدرت دی شو د مليانو جماعت بابا اولاد دای کې افراد د فرچ نشته دای په تو را کا بابا دوتو پراکا بابا کی اميان کی دي ناغه د کول دي د بیان نشته قانون دي لري انداد نه مطلب دا د تبد جماعت افراد لري د لیکي الکه د چا دکان ځویدار شته تا سکی نو او ته واي اوشر بل ځای نه لګي تبوک فل خراد او صدقات نه لګي موږ په قران لګاو او چې سن لو کوو نو د دا طریقه ده چې نادارو له مو قران, قرآن, قرآن اخلي نادار له بجامع خپل نادار له وروړی ورته دا یې جماعت له ځای جوړل چې موږ په آرام ناشو هغه لبا د سوري بند بسکول د بس باز باندې بسکول نه جماعت افراد په ضای افراد دی بعضی کسان الګه ځما کلی ته تراله نو ته پرواه کو لو محمد سره دې ازم بدر ها بل بائی زبا اخوار کون دا اللہ کتاب جماعت در ایک قسمی د جماعت سورتیار عمران کوئی لگ جماعت آداب حجرات کتا سلستی از جماعت بنیاد جوڑول چی ارکان مسنگ پیدا کن ارکان مداز پیدا کن د جماعت منشور زمون منشور و مقصد بسی قرآن دکول خول از آغیر پار از پاپ جوڑول زموی ارکان بسو قسمی درے طالبان ملین سرسیری چی طور تحرکو دیل چندکو داغو مالدار رکا ہوا ہے امالدار با کئی نصورت کے جماعت مکمل شا دا جماعت دائی با دا جماعت منشور خی جماعت منشور لے قرآن زموی مقصد زموی منشور قرآن در منبخ زکو و خو با. و دی ملکی گن جمعاتونی دی اچا فارم کی دا نشتے چیزا دا حلف کم چیزا بخپل جن کے قرآن دا کم یا وخیم دا دی اچا فارم کی نشتے دا یہ دی مقصد بسی دا قرآن مقصد قرور دی توحید سنت تی زدا حلف کم چیزا بخپل جن کے شرک بدعات نکم او چسوک دی مسئلے خلاف او کی شرک او بیدت او کی مزدا غصر بی کارت کم یبو د اسلامي نشامه لګم چای کې منشور خلافې زموږه منشور د قران او د قران مقصد د توحید او سنت دي چې دا سره خلاف کې جواب سره نکي دا یې زموږه منشور ده هغه یې ارکان لري د یوهدي دعوات هغه یې خپل کار نپېری دا یې کار خو ځنه موږ هغه د جماعت نوځو دوین دي امیاز اغه وتاونکی بلکې اثر باندې کئ صرف د قران سر وکئ دا غبل کیا سره کئ هغه د جماعت رو ده دا دی چې شری و سره شي هغه دا مسله خو لري چې د مخلوق اسلام شي دا جماعت منشور ده زمون فارم کې ما د نقل کری زور کیږي باځ خل کوئی سقایدي وری کئ کړه دانو نو چې قران سقایدي کوي جماعت زمون طریقې کار وسنګي من به د وېښنه شروع کوم د وېښنه د وېښنه دوستانه تا او د وېښنه بسم الله به شروع کوم زسر نه به شروع کوم دمنه نه به اول ما تزوهم نبی رسول الله حضرت ما سويو یمن ته دلیګم وګړلنده صبر دا الله دعوت افشکه اچنه کې بنوربه فانهم فا ان اطاعوا لذلك دې عقیده سمغلا د الله کتاب راغې نو بیا ورته امر کوي صلاة بیا ورته مسجد کوي بیا به مسجد دې د شانیونی سي اغلم مسلمان نه لری وای دعا موږ اوغلا موحید نه لې او دې وی جنازه نو دا کل کار کوي اول تا کار کے جنا قرآن در جماعت اصول عقید ایمان قانون قرآن ارکان فعال او قده بقوال مال لگه او منشور قرآن در در منشور قرول بسنگه ازدکول او خیل او دا منشور بسنگه خیم اللہ تب خلق رابرن او جماعت بپده حلف قسم کئی تر جماعت تنصول خلاف که ناغو در جماعت منشور. ا هغه ويته نو دا په لونې سپېړې لونې سپېړې یوه دلته دننه کولو ټول بلی دا یې کې د جماعت یوړونکو خلاف د اميري کوله او نو اذن نکي غادر اذن جماعت خلاف شو اجه څو دې کوشش کړي چې را دننه کړي نه داخل کړي د جنت مسله خورني ټول را دننه کوي یا سره د سرند جماعت منشور نمونی داساته نه لري کړي تیار نه ده بایکار نشي کولیس اتاغار ادم نه کړي نداء او تو سبا پلي د جماوه غنده ابي ازه سمند کیک مستاکار کی داغه صاف پلي د جماعت جوړه د جماعت تاسیس د ارکان مطهره پاکشي ارکان داسرکان ته تلکنه ناو جمعات ترقی کہی واقینو صلاة آتو زکاة قائم کہیمو او اور پاک کہید رنا زکاة چونکہ دا زین سوئے تو زکاة نو آتو زکاة مطلب دارے ادا کوئی بات اتوید ادر اور کوئی بات اللہ تعالکو الخو اقرد اللہ آقذِ مسلبہ ایبوی ناپذِ بخوی آقا چا مکی کی جانرہ سنے کی نبو موئی اللہ سخا اللہ غاریده دور کوم کونه اړول دې د اجنه ابغنه غاریده لانا چې خوار من فرج بیانته واستغفر الله سفیر د نیت نت لاسات ساتي دا بنوي کما کارو کو منڅه کارو د دنیا کې چې کم کار کول پکای نو ما غو نوڅه نو هميشه با ځان ته کمزورې یقینا الله پهونځي مې ربان دا هر قسم اسلامی کې څټو د ملاويدو پتہ یاد ساتئ ايوب اسلامي کې څټ مرکز د قصه بازار شاته په خور خار